și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aduce pentru următoarele 30 de minute programul 215. Dragi ascultători, un adevăr este incontestabil. Omul nu este nici de cum o ființă neutră, el aparține uneia dintre cele două puteri, lui Dumnezeu sau diavolului. Iată o dovadă, un fapt real, petrecut în anul 1875, care dovedește din plin că omul care nu vrea să știe de Dumnezeu se află în mod neapărat sub stăpânirea diavolului. Iată ce am citit într-o carte. Subtitlul Un oraș liber se spun următoarele. În anul 1875, așa numiți liber cogetători, au fondat în Mexic, în locul numit astăzi Noul Mexic din America, un oraș, așa zis, liber. Celor ce veneau să se așeze aici, li se spunea că acest oraș este orașul libertății de pline, fără religie, fără biserici, fără legi, fără școli, fără duminici și zile de sărbătoare. Fiecare având libertatea să facă ce vrea să trăiască, cum vrea, tot ce îi trecea prin minte. Care a fost urmarea în decurs de câțiva ani? Oamenii de acolo, de căzură cu totul. Bețiile, crimele, hoțiile și toate fără de legile se înmulțiră în chip îngrozitor. 40% din populație trebuie să părăsească orașul, să-și vândă averile, să-și lichideze totul prin licitație și să plece în lume. În decurs de 50 de ani, orașul deveni o ruină din toate punctele de vedere. Relatarea aceasta o încheie autorul cu următoarea cugetare. Oare cu libertatea din zilele noastre ce se va întâmpla cu omenirea? Vă fac cunoscut că articolul acesta a fost scris cu poate 60 de ani în urmă și pe atunci deja se întreba autorul ce se face cu libertatea. Iar noi, după anii 1990, întrebăm și mai îngrijorați. Ce se va face? Singurul domeniu al vieții în care omul este chemat este liber și trebuie să-și dea propriului asentiment, unde să-și exercite voința lui liberă, este în acceptarea unuia din cei doi stăpâni, al lui Dumnezeu sau al diavolului. Aici este singurul domeniu unde omul trebuie să-și exercite voința sa liberă, să spună, vreau să fiu stăpânii de Dumnezeu sau pentru diavolul nici nu trebuie să-și dea sentimentul că ne naștem toți în închisoarea aceasta deja a lui. Pe baza acestui adevăr Spunem din nou că omul nu merge în iad pentru că a păcătuit, ci pentru că n-a vrut să nu păcătuiască, refuzând să-l aleagă pe Dumnezeu ca eliberator din închisoarea păcatului. Îmi cer iertare pentru expresia pe care vreau să o folosesc cu intenția de a accentua și mai puternic adevărul, și anume, am să spun că Dumnezeu are puțin minte mai multă chiar decât noi. Nimeni dintre noi n-ar bate o pisică pentru că facem iau, și n-ar bate un câine că face ham, pentru că natura lor este așa ceva. De asemenea, nici Dumnezeu n-ar să pedepsească un păcătos aruncându-l în iad pentru că a făcut păcate. El își dă seama că asta e natura lui. Ci va pedepsi pe omul care n-a ales eliberarea de păcate pe care a pregătit-o prin Domnul Isus Hristos. Așadar, voința noastră liberă trebuie să ne exercităm în sensul acceptării Domnului Isus Hristos. Să spunem, da, Doamne Tată, Mulțumesc că mi-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să mă elibereze din închisoarea poftelor ale patimilor mele, din închisoarea presiunilor lui Satan și primesc să fiu și eu un om liber în Hristos ca să pot să trăiesc adevărata viață de slujire cu Tine. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, ceresc în minutele în care urmează te rugăm să ne ajuți să înțelegem mai bine însemnătatea covârșitoare a acestei calități pe care ne-ai dat-o de a decide asupra viitorului nostru și folosindu-ne de ea, să primim astăzi darul tău cel mare pe Domnul Iisus Hristos, prin care și din pricina căruia ne vei putea face fericiți o veșnicie întreagă împreună cu tine. Amin. Cine ar putea să dea pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea? Cine are putea? Isus Dumnezeiescul este el, prin gerent pacea duzdo el. El are putea, el are Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Citim astăzi pentru început versetul 45, urma de câteva explicații care îl însoțesc și apoi cu voia Domnului ne continuăm studiul nostru în Evanghelia după Matei. Așadar, versetul 45 din Matei 24 sunt în felul următor. Care este deci robul și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Recunoaștem aici cuvintele Domnului Isus, cu ocazia discuției pe care a avut-o cu ucenicii, în legătură cu semnele vremurilor sfârșitului înainte de venirea lui. Putem să observăm de aici că una din laturile slujbei dumnezeiești, la care este chemat orice urmaș al lui Hristos, este împărțirea hranei la vremea potrivită. Fără hrană, este cu neputință viața. Cei care au venit în casa lui Dumnezeu. Flămânțesc după desăvârșire și trebuie, deci, hrăniți regulat cu o hrană potrivită stării duhovnicești la care au ajuns. Cei care n-au venit în casa lui Dumnezeu sunt flămânți după mântuire și, de asemenea, trebuie hrăniți cu ceea ce au ei nevoie, cu o hrană deosebită, pentru a deveni și ei fii ai mântuirii și apoi ai desăvârșirii. Deci, ca să hrănești pe alții, trebuie ca mai întâi să fii tu însuți hrănit. Ca să dai viață, trebuie să o ai mai întâi tu, din belșug. Cu cât te hrănești mai regulat și cu o hrană mai curată, cu atât ești mai vioi duhovnicește și mai potrivit pentru slujba de împărțitor de hrană duhovnicească. Cum mama care alăptează nu poate hrăni copilul dacă ea nu se hrănește mai întâi, tot așa și slujitorul lui Dumnezeu. Când va veni Domnul Isus ca să judece lumea, una din întrebările puse creștinilor va fi aceasta. Ai împărțit tu hrană celor flămânzi? Robul credincioș și înțelept al lui Hristos se silește clipă de clipă să-și facă datoria ca împărțitor de hrană tuturor soiurilor de flămânzi, pregătind cu dragoste o masă duhovnicească potrivită cu starea fiecăruia. În felul acesta își așteaptă stăpânul a cărui sosire este foarte aproape. Fără credincioșie, înțelepciune și dragoste nu poți hrăni duhovnicește pe nimeni. Numai robul credincios și înțelept știe cum și când trebuie să împarte hrana. Și cu cât împarte mai conștiincios, cu atât devine mai credincios și mai înțelept. Înțelepciunea pregătește hrana, iar hrana păstrează înțelepciunea. Doamne Iisuse, fămă să fiu tot mai flămând după neprihănire și dă mereu un duh de înțelepciune ca să mă hrănesc la timp, și apoi la rândul meu să pot hrăni pe cei flămânzi. Nu lăsa vreo boală duhovnicească să-mi răpească pofta de mâncare, ci înviorează-mă în slujba de împărțitor al hranei tale, sfinte la sufletele flămânde. Ajută-mă să fiu treaz și rvnitor în slujba pe care mi-ai încredințat-o Tu, Doamne, spre slava Ta veșnică. Amin. Domnul Iisus făgăduiește o fericire pentru cel care va fi găsit conștiincios în slujba lui și spune versetul 46, ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. A fi ascultător și supus până la capăt în lucrarea încredințată de Domnul Isus este una din condițiile fericirii. Să aștepți pe Domnul Veghin și lucrând, ce poate fi mai frumos pentru cel credincios? Și cu cât se apropie venirea Domnului, cu atât mai vie trebuie să fie râvna și dragostea pentru el și pentru lucrarea lui. Vai, sunt atâtea de făcut! Când într-o scrisoare mai este mult de scris și loc pentru scris mai este puțin, se scrie mai mărunt. Uitându-ne la scurtimea vieții noastre și la multele lucruri care mai sunt descrise pe tablele ei, trebuie să facem multe lucruri într-un timp mai scurt. Aceasta ar fi cam același lucru cu a scrie mărunt. Nici o zi fără un rând. Aceasta este cea mai bună lozincă pentru un creștin. O viață folositoare este cât un la de mână, dar cât se poate de îndesată pentru Dumnezeu, pentru sufletele noastre, pentru familiile noastre și pentru aproapele nostru. Nu putem să ne îngăduim a lăsa locuri mari și goale cum face nevia. Trebuie să trăim nu cu ziua, ci cu douăzecile de minute, cum făcea Wesley. El a ținut un caiet în care scria, nu zilnic, ci la fiecare oră, iar fiecare oră o împărțea în trei părți. Atât de mic este locul nostru, încât trebuie să îndesăm, iar ceea ce este deprisos să lăsăm la o parte și să umplem locul numai cu ce este însemnat, foarte însemnat. Împlinirea în datoriei este izvorul fericirii. Îți cunoști datoria, iubite ascultător. Doamne, dacă este să trăiesc mult sau puțin, aceasta o las în seama Ta. Dar ajută-mă ca atâta vreme cât o trăiesc, să o trăiesc mult, adică din plin. Tu poți să-mi dai o viață din belșug plină de tot felul de gânduri sfinte, cuvinte sfinte și fapte făcute spre slava Ta. Spune deci Domnul Iisus în versetul acesta, ferice de robul acela pe care stăpânul Său la venirea Lui el va găsi făcând așa. Dacă așteptăm pe cineva, ne îndreptăm ochii spre partea de unde ar fi să vină, ca femeia care se uită spre mare când așteaptă pe soțul ei să vină cu vaporul. Desigur că noi care așteptăm venirea Domnului Iisus vom privi spre cer și gândurile noastre vor fi la locul de unde vine El. Dacă însă lucrurile pământești ne stau pe inimă, aceasta este o dovadă că venirea Domnului nu are putere asupra noastră. Dar femeia bună nu stă în nelucrare pe marginea mării și așteaptă vaporul, ci își pune casa în rânduială la vederea întoarcerii soțului ei. Aceea care stă numai la fereastră sau s-ar uita mereu un calendar fără să facă pregătiri pentru cel așteptat, ar arăta foarte puțină dragoste pentru acela care se întoarce. Trebuie de să vegem, dar cu coapsele încinse, făcându-ne datoria, pentru ca atunci când va veni Domnul nostru să nu găsească vreo neglijență la noi și să ne mustre pentru slujba noastră. Dacă vom cunoaște cât de puțin, fie cât de puțin făgăduințele lui, putem să arătăm că noi îl așteptăm prin faptul că păzim poruncile lui cele drepte. Domnul Isus adaugă în continuare spusele din versetul 47, care sună astfel: Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Robul credincios care așteaptă lucrând venirea stăpânului va fi pus peste toate averile sale. Credința lucrătoare te pune în stăpânirea tuturor bunurilor dumnezeiești. Tot ce are Dumnezeu devine proprietatea ta dacă întinzi mâna credinței lucrătoare și prinzi cu ea lucrurile veșnice. Și această credință poate să o aibă orice rob al lui Dumnezeu dacă o dorește. Sărăcia duhovnicească vine numai peste robul necredincios și lenești. Tu ești de vină când, din punct de vedere duhovnicesc, trăiești în mizerie. Înseamnă că n-ai trebuințat mâna credinței lucrătoare ca să iei averile cerului care sunt chiar lângă tine. Ce bun de preț este pacea lui Dumnezeu! Dar dragostea, dar blândețea, dar evlavia, dar răbdarea, dar înțelepciunea, dar puterea, dar adevărul. Și câte bunuri n-are Dumnezeu toate păstrate pentru fiii credinței. Dumnezeu ne-a chemat la el ca să fim bogați. Toți săracii care intră în casa lui pe ușa nașterii din nou și folosesc mâna credinței lucrătoare, devin bogați. În casa Harului este o rușine să fii sărac. Bucuria Domnului Iisus este să ne facă bogați, să avem din belșug toate bunurile sale. Să avem belșug de viață, belșug de sfințenie, belșug de lumină. Să fim plini de Duhul Sfânt și de roadele Lui. Psalmul 23 spune, paharul meu este plin de dă peste el. Nu numai împărăția Lui Dumnezeu devine proprietatea noastră, ci însuși Dumnezeu. Cine s-a predat cu adevărat Lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se predă Lui cu tot ce are El. Cine a dat tot, va primi tot. Dumnezeu vrea să ne dea toate averile sale. Acest lucru însă atârnă de golirea noastră de tot conținutul nostru vechi. La venirea Domnului Sfânt, cei care l-au așteptat cu adevărat vor fi puși alături de El pe tronul slavei sale și vor fi încoronați ca preoți și împărați. O, ce har! Cum să mai stai nepăsător față de o mântuire așa de mare și o răsplată atât de fericită? Gura Domnului a vorbit acest adevăr și ce a spus el se va împlini negreșit. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, așa a spus el. Iată chemarea noastră, ferice de cine își întărește chemarea și alegerea în fiecare zi printr-o credință lucrătoare. Din nefericire există și altă categorie de robi, rob rău. Domnul Isus vorbește despre aceasta în versetele următoare. Iată ce spune în 48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Răutatea robului nu mai trebuie dovedită prin alte fapte, după cum vedem, ci era de ajuns nepăsarea în care căzuse gândurile care frământau inima lui. El zicea, stăpânul zăbovește să vină. De aici pornesc toate celelalte păcate. Când zici altfel decât cuvântul stăpânului, ești rob rău, pentru că după cum ți-i zisa, așa ți și trăirea. Când credinciosul ajunge nepăsător și plictisit față de cuvântul și făgăduințele lui Dumnezeu, când nu mai arde de dorul Domnului Isus și al fraților, chiar dacă nu ar mai săvârși alt păcat, este totul socotit printre robii răi. Prin nepăsarea ta zedărnicești mersul înainte al altor suflete, trăgându-le și pe ele în această stare latentă nenorocită. Nepăsarea este unul din cele mai molipsitoare păcate. Este un fel de tuberculoză sufletească, al cărei microb se răspândește repede. Nu e nevoie să spui cuvinte altora, ci doar să spui în inima ta. E, nu va fi chiar așa de strict interzis cu tare și cu tare lucru. Sau să zici, e, Dumnezeu nu e chiar atât de rău ca să țină seama de toate. Sau cum zic unii, venirea Domnului Isus nu va fi curând. Și tot altele din astea. Când ai îngăduit astfel de gânduri în inimă, ți se slăbesc avântul și puterea, slăbesc credința și dragostea și începi să te afunzi tot mai mult în marea lumii, în duhul ei și în frământările vieții pământești sensibilitatea duhovnicească dispare treptat-treptat și devii tot mai firesc. Și dacă ar fi să rămâi numai tu așa, n-ar fi pericolul prea mare, dar prin faptul că influențezi și pe alții, păcatul devine neînchipui de primejdios. Pricina de păcătuire este cea mai mare crimă. Ca să fim scutiți de duhul nepăsării și al neviei, trebuie să nu dăm loc niciunui gând vrăjmaș care vine să bată la poarta inimii, ci clipă de clipă să ne umplem cu gândurile nădejdii sfinte, citind cuvântul sfânt și cugetând la el necurmat. Știind că avem în noi o fire veche atât de periculoasă, care ne trage neîncetat spre păcat și stărere, și că trăim într-un mediu atât de potrivnic vieții duhovnice și voi lui Dumnezeu, adică lumea, cât de atenție ar trebui să vegem în vederea rugăciunii și a dragostei ca să nu slăvim binecuvântat să fie Domnul care prin mijloacele sale sfinte caută să ne trezească și să ne învețe cum trebuie să trăim în aceste zile de grea până pentru credință, acum spre sfârșitul vremurilor. Domnul Iisus ne spune în versetul 49 mai departe, descrie starea robului acestui rău, în felul următor. Dacă va începe să bată pe și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, să știți, bătaie nu înseamnă numai a lovi cu bățul sau cu pumnul, ci și cu limba. Și bătaia cu limba este mai periculoasă decât bătaia cu bățul. Rănirea pe care le face limba adeseori nu se mai vindecă toate viața. Limba poartă foc și unde lovește arde. Limba poartă venin și unde lovește o trăvește de moarte. Limba, acest ac otrăvit, care deși foarte mic, Face mai mult rău decât o sabie sau un băț mare. Cel ce-l poartă, are el mai întâi de suferit. Sfântul Vasile cel Mare spune așa. Regina albinelor are ac, dar nu-l folosește în vederea răzbunării. Dacă unele albine nu urmează pilda reginei, ele se căiesc repede de lipsa lor de judecată, pentru că mor doborâte de ac. Să aud aceasta creștinii care au porunca... Biruiește răul prin bine, încheia citatul. Oare ce sunt luptele dintre cei credincioși, dintre partidele religioase? Ce sunt vorbirile de rău și insultele? Oare nu sunt tot atâtea bătăi, tot atâtea lovituri date în cei ce nu sunt de aceeași părere? A certa pe cineva înseamnă bate cu limba și cine începe să bată pe alții? Va suferi o aspră judecată. Robul Domnului nu trebuie să se certe, nu trebuie să bată pe nimeni. Dacă totuși o face, este un rob rău, care caută să stăpânească peste ceilalți robi în loc să le dea hrană și pe acesta stăpânul îl va înlătura. Cine bate pe alți robi, pe tovarășii lui de slujbă, în mod nemijlocit trece de partea vrăjmașilor lui Isus. Trece de partea bețivilor, se așează la masa lor, mănâncă și bea cu bețivii. Limba n oase, dar frânge oase, zice un proverb. Grea este bătaia cu limba. Când tu vorbești de rău pe cei care nu sunt din partida ta, socotindu-i eretici, sectari, și când tu mănânci și bei cu cei care nu sunt născuți din nou, cu cei care n-au făcut un legământ cu Domnul Isus, nu te încadrezi tu în versetul de mai sus? Da, în religia din care faci tu parte sunt oameni neîntorși la Dumnezeu care dețin funcții, iar tu, ca să le faci pe plac, ai legătură cu ei și bați cu limba pe cei care trăiesc o viață neprihănită, dar nu vor să zică așa cum spui tu. Ce pildă minunată ne este în privința aceasta Arhanghelul Mihail, când se certa cu satana pentru trupul lui Moise. El n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de odcare, ci a zis numai atât, Domnul să te mustre. Dacă asupra satanei nu trebuie să rostești o aspră judecată, cu cât mai mult ar trebui să ne reținem, să tacem, când este vorba de cei credincioși, care nu au întru totul părerile noastre. Să nu batem iubiților, să nu batem pe nimeni. Nu nouă ni s-a încredințat această slujbă. Toate judecata a fost dată fiului, așa scrie cuvântul. Și el, când va veni, va judeca și nu va greși. Câte bătăi se întâmplă astăzi între cei credincioși? Câte judecăți aspre? Câte sentințe nedrepte? Acesta e un semn al timpului din urmă și ar fi bine să luăm seama la el. Scrie la Matei 24,10 se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Domnul Iisus să ne păzească de o asemenea stare. În versetul 50, Domnul Iisus arată ce se va întâmpla cu un astfel de rob și spune Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Venirea Domnului Iisus iubiților va fi pe neașteptate pentru toți oamenii. Dar mai ales pentru robii răi care s-au legănat în gândul că el întârzie să vină sau că nu va mai veni deloc și deci robul poate să facă ce vrea. Să nu-ți faci planuri de viitor legându-ți inima de ele, pentru că viitorul e mâna Domnului. Al tău este numai prezentul. Nici o legătură cu cei care ne străbesc așteptarea noastră să nu avem. Robii credincioși însă, care au așteptat cu dor și dragoste peste stăpânul lor drag, Chiar dacă n-au știu ceasul venirii, ei nu vor fi surprinși pentru că au fost pregătiți tot timpul. Ei au stat gata, având mijlocul încins, candelele aprinse și toiagul în mână. Numai dragoste așteaptă cu adevărat. Numai ea nu-și pierde credința și răbdarea când iubitul inimii pare că întârzie. Cum nu poți sta nepăsător când te arde focul și nici nu te prinde somnul în mijlocul flăcărilor, tot așa cel care arde în focul dragostei pentru Domnul Iisus și pentru lucrarea Lui, nu poate fi nici nepăsător și nici adormit. Dragostea te păstrează mereu treaz și mereu atent, chiar când trupul este toropit de oboseală. Adormisem, dar inima înveghea, scrie cartea cântărilor. Așa spune Mireasa care și-așteaptă Mirele. Ca să așteptăm pe Domnul, Trebuie să-L iubim, să fim ocupați cu El, să ne bucurăm de Harul Lui și de toate bogățiile ființei sale. Dar ce zguduitoare va fi venirea Domnului pentru aceia care s-au răcit în dragoste față de El și s-au lăsat târâți de valul lumii și de frământările vieții acesteia. Ce zguduitoare clipă va fi aceea pentru cei cărora Domnul le-a încredințat lucrarea de hrănire și de îngrijirea fapturilor sale dar ei nu și-au făcut datoria. Ce rușine mare va fi pentru ei când totul va fi descoperit, când vor vedea și ei și alții că ceea ce li s-a încredințat de Domnul n-au făcut, ci s-au întovărășit cu lumea, cu bețivii, cu hrăpăreții după avere și după bani și în loc să dea hrană au bătut pe tovarășilor de slujbă. Cine se întovărășește cu lumea, cu filozofia, cu religia și organizațiile ei, acela, în mod direct sau indirect, bate și condamnă pe slujitorii lui Dumnezeu. Frații mei, atenție mare la întovărășit. Proverbul zice, spunem cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești. Să căutăm tovărășia Domnului și a copiilor Lui și așa să așteptăm împlinirea făgăduințelor Lui cele mari și scumpe. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem programul 215 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul rămas disponibil îl vom folosi din citirea unei poezii al cărei titlu este Și cei dacă vin necazuri. Îndemnându-ne să avem pe Dumnezeu ca centru al vieții noastre, poezia ne dă toate motivele de îmbărbătare cu privire la tot ceea ce vine în viață, asigurându-ne un echilibru perfect al vieții acesteia, cât și mai ales al celei viitoare. Să-i dăm ascultare, deci, poeziei: și cei dacă vin necazuri, și cei dacă vin necazuri, ori prigoane și nevoi. Vină ori și câte Doamne, numai tu să fii cu noi. Și cei dacă star vrăjmașii să sunt nu știu câte mi, Tot puterea ta va învinge, numai tu cu noi să fii. Și cei dacă vine noaptea, vină și câtă vrea, Numai tu să fii lumina care ne însoțește în ea. Și cei dacă vine moartea, vină, o primim cu drag, Numai tu să fii Iisuse, soțul nostru peste prag. Și cei dacă vine ziua judecății de apoi, Vină, Tu o faci, Isuse zi de slavă pentru noi. O, noi le dorim, Isuse toate acestea astăzi chiar pentru noi, prin Tine toate ne sunt străluciri și har. Amin. Să